Гарби могли б ними наповнити Чи в паперах Наші кривди У душах наших Добре Що прийшов до мене Зостануйся з нами чи як Не тягне тебе до твоїх Рукодайних з Чого вже біг батько Розчулився я тоді Мов перед рідним сином Взяв тетерін Пригрів коло самого серця, яке би Вовського, а вийшло, що шкода говорити. Може, й тоді, коли б козаки не спали Луцька, то не прибіг би мій хрещеник до мого табору, а лишився б коло своїх панів. Хочеш думати про людей як ліпше, надто коли носив чоловіка ще до купелі церковної? На що ж виходить? Я не вельми клопотався здібними я свіченими. Здібного помічає народ і виставляє наперед себе як Бога в хмарі супротивих і стихій. Так було названо мене. І відтоді я вже не втукав здібних, бо треба було мені слухняних, окрім тих, кого мав. З усіх старшин лише небагатьох малосвічених, серед них Лиговського, Гладкого, Тетерю, Іванця Бриховецького. І саме засвідчених згодом вийшли. Найзрадливіше, хоч були ж там і такі чесні мужі, як Богун, Бурляй, Вишняк, Можевовський, Пушкар, виходить і свідченість, що не забезпечує порядності і вірності. Чоловік може бути пам'ятливим, а лишатися нікчемним і плюгавцем. І якби вони зрадили мене живого, як то зробив Сенько Забудський, це ще не так було б страшно. Але вони зрадили мертвого, потоптали пам'яті діло святе. Ті, що топчуть пам'ять, не гідні зватися людьми. Це породження єхидне. Система, створена генієм, мала управлятися нікчемами. Шкода говорити. Чом не був я такий мудрий, як цар Соломон? що розумів не тільки мову і мислі людські, але й голоси звір'ю птахів. Щоправда, завдяки червоному кільцю, яке мав, але в гніві викинув те кільце, коли Соловейко проспівав йому, що його зраджує 999-та жона. Відтоді всі шукають те кільце, а знайти ніхто не може. То хто ж остудить мене в моєму засліпленні владою? «Я взяв тетерю», – послав писарин Довиговського. Згодом настановив його полковником Переяславським. Був він моїм послом, найдовірнішим, і до царгорода, і до Москви, бо вмів сказати слово, вмів кланятися, усміхатися, коли треба тримати горду поставу. Посел, що осел, везе те, що накладуть на нього. Я втікався із свого хрещеника – Ніхто не міг сказати мені, як зрадить він мене по смерті. Ніхто. Навіть Самійло з орка. Я підходив до Львова, до великого города нашої з Самійлом юності. Все мені переверталося від спогадів. І Самійло приходив до мене тоді ночами, і ми довго без цій Поговоримо про десять заповідей і про розвиття крові гетьмани, казав він. А може, ліпше про кобзарів і про несамовитість їхніх сердець, яка перейде в віки, мовив я. Так і велися наші розмови. То він підкладав мені мою парсуну, роботи невідомого козацького маляра, то якийсь лист, то вість, то рядок з думи Часом і мною самим складеною. То читали ми платонівські діалоги, які переживалися гнівними інвективами скарги і цитатами з православних отців, які достосовували до своїх потреб слова запеклого єзуїта з таким спритом, що позаздрити міг би сам Господь Бог. Тоді читав мені з катехізису Петра Могили. Питання яка розниця межи власностями персональними, а тими, котрій до існості належать. Отповідь власності, котрій належать до існості, значить єдиного Бога биті, єдиної натури, має стату вельможності. А овії, власть котрій персональні, суть в єдинім бостві, значить трьох персон роздільність і непоміжанеє. таж із і ж єдної персони власне з другой придаватися не може. Мала втіха брати саміли від тих словес, казав я йому. А як мені бути далі? Ніхто не скаже тобі того. Роби, що задумав, судитимеш тебе вічність яка ж вона далека неприступна, а чоловік слабий. Та й ще, хіба не сказав колись великий поет, таємниця людської душі важливіша за всі таємниці всесвіту. Він не зробив душу своєї лавури великою, хіба що розвеличив своє кохання до неї. Та не вагляться, згадується, згадується, а є велич, яка супроводжує людей упродовж усієї їхньої історії, ти встав на цей шлях і маєш виставити. Так я встав під Львовом восени 1648-го. Великий чотирикутник між гір, лісів, річок, обведений двома рядами мурів, з ровом і валом між ними. Двоє варітвало в город, Краківський і Галицький, та ще в золнішній стіні було дві хвіртки, Босоцька Коловоловської церкви і Єзуїцька, біля Єзуїтів, та саме, що старігії колись для мене саміло в час моїх відлучок.